Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Wassalatu <coughs> wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyina Muhammadin wa ala ahlihi wa sahbihi ajma'in Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yumiddin ama ba'du Ikhwata al-iman ka muslimin dal muslimat para pemirsa dan juga para pendengar rahimakumullah semoga Allah tabaraka wa taala senantiasa merahmati kita semua mencurahkan kepada kita taufik dan inayahnya serta kemudahan pertolongan di dalam menjalani ibadiyah kepada Allah tabaraka wa taala Allahumma amin alhamdulillah segala puji dan syukur kita haturkan kehadirat Allah tabaraka wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang tidak terhitung banyaknya, <coughs> atas berbagai karunia lahir dan batin besar kecilnya yang tampak dan yang tidak tampak, ya semua hal itu datang dari Allah, karunia dari Allah Taala. Wa ta ma bikumin nikmatin, fa minallah. Tidak satu pun ni'mat yang ada pada diri kalian Kecuali semuanya dari Allah Alhamdulillah Awalan wa akhirat Wa zahiran wa ba'atina Kemudian salam dan salam Mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi Yang Mulia Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Terutama di hari yang mulia ini Yawmul Jum'ah Sayyidul Ayyam Allah merintahkan kita untuk banyak berserat Pada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan begitu juga Nabi Yang Mulia memerintahkan kita untuk banyak berselaur kepada beliau. <coughs> Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Ikhatul al iman, para pemirsa, kaum muslimin dan muslimat di mana saja antum berada. Alhamdulillah, kembali Allah memberikan kemudahan kepada kita semua untuk terus mendengarkan ilmu, mempelajari akidah yang benar pelajari sunnah-sunnah Nabi SAW untuk kita amalkan dan kita jadikan sebagai panduan dalam hidup ini bukan sekedar untuk memperbanyak pengetahuan bukan sekedar untuk memperluas wawasan tapi tujuan utama adalah amal ilmu yang kita pelajari akidah yang telah kita ketahui itu hendaknya tampak ya efeknya pengaruhnya, dampaknya dalam kehidupan keseharian kita ikhmatal iman para penyusaha rahimakumullah pada <tuh> kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan ya landasan aqidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami asma Allah wa sifati. tiga landasan yang telah kita sebutkan secara global dan kita telah jelaskan landasan yang pertama Alhamdulillah. <tuh> tapi mohon maaf para pemirsa, ya sedikit ya flu ya, tapi tidak ada masalah. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat semua. Tapi kita lanjutkan. Secara global kita telah kita telah tersebutkan ada 3 landasan utama yang menjadi ya pilar utama aqidah lisanah di dalam Mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Taala Yang pertama, yaitu kita mengimani, ya, mengimani seluruh nama-nama dan sifat-sifat yang tertulis dalam Al Quran, <coughs> yang telah disebutkan oleh Allah di dalam Al Quran Al Kerim, dan juga yang telah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis-hadis yang sahih, ya tanpa diselewengkan ya tanpa dita'wilkan ya sebagaimana istilah ahlul kalam dan tidak diingkari ya, ditaktil kemudian juga tidak ditakyif ya akan datang pembahasan atau kita jelaskan tentang masalah takyif ya menanyakan tentang ta'yifnya <tuh> nah semua hal itu wajib kita imani dan kita telah jelaskan dalil-dalilnya Ya, Dan itu merupakan konsekuensi iman kita kepada Allah dan kepada Rasulnya. Baik. Kemudian, landasan yang kedua adalah ya, mensucikan sifat-sifat Allah dari menyerupai sifat makhluk. Dalam redaksi bahasa Arabnya, Tanzihullah an yushbihah. Tentus biha sifatun min sifatihi sifatan min sifati khalqih. Mensucikan Allah, mensucikan sifatnya, dari menyerupai salah satu sifat dari sifat-sifat makhluk. <coughs> Ini landasan yang kedua. Nah, yang ketiga adalah, kita tidak memaksakan diri kita dan akal kita untuk, ya, mendalami atau mencari mengetahui hakikat dari sifat. Hakikat dari sifat Allah Tabaraka wa Taala. Kenahian demikian itu tertutup dari akal manusia. Ya demikian itu perkara yang gaib yang tidak akan mungkin bisa direkayasa. Nah, tidak akan mungkin bisa dianalogikan. Ya. Yeah tidak akan mungkin bisa dilogikakan. Baik. <coughs> Sekarang kita ingin menjelaskan landasan yang kedua. Ya. Akidah al-sunati wal-jama'ah. Di dalam menetapkan sifat-sifat Allah yang tertera di dalam Al-Quran dan dalam hadis-hadis yang sahih, mereka meyakini bahawa sifat tersebut <coughs> mereka meyakini bahawa sifat tersebut adalah sifat yang sempurna sifat yang agung yang sesuai dengan kebesaran, keagungan dan kesempurnaan Allah tabaraka wa taala. Saya ulangi. Ahli sunnah wal jamaah tatkala ya menetapkan sifat-sifat Allah sebagaimana dalam prinsip yang pertama <coughs> Tadkala menetapkan sifat-sifat Allah Yang tertera dalam Al-Quran Dan yang terdapat dalam hadis-hadis yang sahih Mereka meyakini Bahawa sifat-sifat tersebut ya, Tidak menyerupai sifat makhluk Sifat tersebut Sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Sifat tersebut sesuai dengan kemuliaan Allah Sesuai dengan kebesarannya, keagungannya, kesempurnaannya. Ya. Yeah. Kesempurnaan yang mutlak. <coughs> Kerana sifat tersebut dinisbatkan kepada diri Allah. Maka penisbatan tersebut akan mengambil makna yang sesuai dengan zat yang memiliki sifat tersebut. Nah. Ini harus kita pahami. Naam. Maka semua ya yang terbesit ayat yang terlintas dalam benak pikiran kita. Yang terbesit dalam hati kita. Yang muncul dalam khayalan kita. Ya, atau berbagai persepsi negatif tentang Allah. Ya, tentang sifat Allah maka ahli sunnati wal jamaah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha suci dari segala bentuk permisalan, percontohan, ya, keserupaan persepsi negatif tersebut, khayalan yang ya menyimpang tersebut. Nah, Allah Subhanahu wa taala maha suci dari hal itu semua. <tuh> Bila kita memahami hal itu, maka kita akan ya senantiasa di dalam mengimani sifat-sifat tersebut selamat dari pemahaman kaum musyabiah. Ya. Yang konsekuensinya kita akan selamat juga dari pemahaman kaum mu'artilah yang menafikan sifat, yang mengingkari sifat Allah. Karena alasan mereka mengingkari tolong dicatat baik-baik dan diingat. Jadi kalau kita mendapatkan Orang yang berceramah menyampaikan sifat Allah di ta'wilnya, diingkarinya, apa alasan dia? Kenapa dia mengingkari hal itu? <tuh> nah, kerana dia tidak memahami prinsip yang kedua ini Yang ada dalam benak pikiran dia Otak dia yang telah terkontaminasi dengan berbagai subuhat Tentunya subuhat Ahlul Kalam Subuhat Pilisafat Kena mempelajari, mereka mempelajari akidahnya, usuludinnya, sesuai dengan teori-teori filsafat dan ahlul kalam. <tuh> nah, teori-teori tersebut, syubwa-syubwa tersebut, telah menodai pikirannya, telah mengotori otaknya, akalnya. Sehingga tak kala dia membaca Al-Quran, kalau seandainya dia membaca, atau membaca hadis-hadis Nabi, kalau seandainya dia membaca, tapi umumnya mereka ahlul kala, mereka hanya menggunakan akal. Ya. Nah, ketika mereka mendapatkan ayat yang pertama sekali, ya, terbesit dalam benak pikiran mereka bahawa ini menyerupai sifat makhluk. Ya, ini menyerupai sifat makhluk. Lalu apa yang terjadi? Allah Maha Suci dari menyerupai sifat makhluk kemudian mungkin sesekali mereka menggunakan ayat ya. tidak ada suatu yang serupa dengannya kendati ayat tersebut bukanlah dalil utama bagi mereka kendati dalil Al-Quranul Karim dan Hadis dalam hal ini bukanlah dalil utama bagi Ahlul Kalam saya ulangi lagi, kendati Al Quran dan Hadis bukan dalil utama bagi mereka, dalil utama bagi mereka akal. <coughs> Akan tetapi, tatkala mereka melihat dengan akalnya, oh ini ayat ini sepertinya mendukung pendapat kita. Ya, lese kami faham, mereka ingin mensucikan Allah. Ya, digunakan ayat tadi. Leksa kami selisih, benar. Alam yakullah hukufuan ahad, benar. Tidak ada satu pun yang serupa dengan Allah. Lalu apa yang mereka pahami? Berarti Allah tidak serupa dengan makhluk. Nah, bila kita tetapkan ayat atau hadis yang menjelaskan tentang sifat, berarti itu mengandung makna menyerupai. Lalu apa yang terjadi? Kita semencucikan Allah maka ayat tersebut harus diselewengkan bila diselewengkan dalam istilah mereka dita'wil maka apa yang terjadi tentunya akan terjadi at-ta'atil pengingkaran ya penafian terhadap sifat-sifat tersebut itulah yang terjadi <coughs> maka tidak heran kita kalau mereka yang berbicara tentang sifat Allah karena itu metoda ahlul kalam, dari kalangan ya mu'atazilah Asyairah, Maturidiyah dan yang lainnya Seperti itu Konsep pemikiran mereka Nah ahli sunnati wal jama'ah pengikut Rasulullah dan para sahabatnya Salafus Salih dan yang mengikuti Imam ahli sunnah Imam Abu Hanifa Imam Malik Imam Syafi'i Imam Ahmad Imam Bukhari, Muslim dan imam-imam ahli sunnah yang lainnya imam Dalam agama Dalam hadis. Dalam akidah dalam fikir dan yang lainnya, <coughs> mereka menetapkan sifat. Mereka menetapkan sifat Allah. Mengimani, meyakini, mengimani, meyakini, menetapkan sifat tersebut sebagaimana yang dikabarkan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sifat yang sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Tidak serupa dengan makhluk Ini harus dipahami dengan baik Ini harus ditanamkan dalam diri kita Ya, Harus ditanamkan dalam benak pikiran kita ya. Dan terus tanamkan dalam diri kita pengagungan kepada Allah <tuh> Apapun yang terbesit dalam benak pikiran kita saya akan ulang-ulangi ini, kerana permasalahan di sini ashar rukun la sharfiha ada, ya kejahatan ya, sepenuhnya muncul dalam uh, terjadi ya, penafian pengingkaran tidak ada sifat kerana di sini sumbernya, ya asal muasanya di sini, kerana mereka tak kala membaca Al Quran lalu yang dipahami tashbih lah itulah penyebabnya kenapa ahlul kalam menamakan ahli sunnah yang menetapkan sifat-sifat Allah yang tertera dalam Al-Quran dan Hadis dinamakan mereka musyabbiha kerana menurut persepsi mereka ahlul kalam setiap yang menetapkan sifat itu berarti menyerupakan Allah karena kandungan dari sifat tadi adalah tajbih lihat bagaimana otak mereka yang telah dinodai dengan pikiran tajbih tadi Ya Subhanallah, Ya Subhanallah, ini buhtan min azim. Ini yang agam. Allah Ta'ala ta yang lebih mengetahui tentang dirinya, thum Rasul, yang lebih yang lebih mengetahui tentang dirinya, thum Rasul, A'lam billah A'lamun nas billah Rasul, yang manusia yang paling mengetahui Dan paling mengenal Allah yang menetapkan hal itu dan tidak ada permasalahan. Tidak muncul persepsi yang batil negatif tersebut. Kenapa Anda dengan otak yang telah rusak, pikiran yang telah ternodai, hati yang telah kotor. Ya. Disebabkan subuah-subuah al-kalam berani. Ya. Berani untuk mengatakan ini tashbih ya subhanallah, adzab hutun adzim. Kedustaan kepada Allah. Aina ta'dhim? Mana pengagungan kepada Allah? Nah, ikhutul iman, wa rasu walhamukumullah. -ra Oleh kerana itu, prinsip yang kedua, aqidah alisunnah yang kedua adalah menetapkan sifat dan mensucikan sifat Allah dari menyuruh sifat makhluk. apapun yang terbesit dalam hati kita dan yang terlintas dalam benak pikiran kita, dalam khayalan kita, persepsi kita bahawa sifat ini begini, seharusnya tangan Allah, turunnya Allah, datangnya Allah. Mata Allah Istiwa Allah Tinggi Allah Istiwa di atas aras Apa yang terbesar dalam benak pikiran manusia Ahlul kalam ya, Bahawa yang demikian itu Menyerupai sifat makhluk Maka ketahuilah Akal anda telah rusak Hati anda telah kotor Diri anda tidak lagi bersami dalamnya pengagungan kepada Allah cepat-cepat diperbaiki bersegera untuk membenahi diri membersihkan otak pikiran dan hati itu telah rusak akal yang Allah berikan untuk membenarkan al-haq kena tidak bertentangan akal dengan dalil maka bersegera bersegera selamatkan akal pikiran dan hati anda anda telah sesungguhnya telah memiliki persepsi yang negatif tentang Allah persepsi yang negatif tentang Allah anda telah berjelek sangka kepada Allah su'udhan kepada Allah ini yang menyebabkan mereka terjerumus dalam pengingkaran dan persepsi pemikiran yang batil tersebut kita akan jelaskan ya, secara detail kebatilan pemikiran tasbih tersebut maka ahli sunnati wal jambang imani takkana terdapat dalam Al-Quran, dan hadis yang sahih Sebagai contoh, ar rahman Alal Arsy Istawa. Maka mereka mengimani istiwa Allah di atas Arsy yang bermakna tinggi. Tentunya Allah tidak butuh kepada Arsy. Karena Allahul al Ghaniyul Wa Antumul al Fakara. Al-Ghaniyul al Allah Maha Kaya, Allah Maha Besar, Allah Maha Agung, Allah Maha Perkasa. Allah yang memiliki seluruh kesempurnaan dan kebesaran keagungan, mustahil. Mustahil, ikhwatul iman. Ya, Allah istiwa di atas arah seperti seorang raja duduk di atas singgasananya. Mustahil, ليس كمثله شيء. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Nah, semua hal itu sesuai dengan kebesaran keagungannya dalam tujuh ayat dalam Al Quran yang dalam tujuh ayat tersebut catat baik-baik. Dalam tujuh ayat tersebut. Semua dengan radaksti thumastawa 'alal arsy dalam surah At-Taha Ar-Rahman 'alastawa. Ar itu semua ayat tujuh ayat tersebut dalam konteks ya dalam konteks penjelasan tentang kebesaran dan keagungan Allah itu rububiyah Allah. Penciptaan langit dan bumi, Allah yang menguasai kerajaan langit dan bumi. Ya. Kemudian disebutkan istawa 'alal arsy. Insyaallah akan kita khususkan Pembahasan yang spesial tentang kita baca ayat tersebut kita pahami tentang kawan kebesaran Allah Taala. Ta Bienallah. Tapi bukan sekarang pembahasannya. <coughs> nah alisunatiyul jamaah katakan, Allah istiwa al arsh. Allah yang mengabarkan. Kita tetapkan, kita imani, kita yakini. Nah dan sesuai dengan kebesaran kawan Allah. Tidak sesuai dengan istiwa. Seorang berada di atas mungkin tunggangannya atau di atas mobilnya atau sepeda motornya atau mungkin seorang lajar tersinggah sananya, ya, maha suci Allah dari seluruh persepsi, khayalan, pemahaman yang negatif tersebut. Nah, prinsip yang kedua ini Ikhwatal iman, <tuh> ya, sungguh telah terdapat dalam Al-Quran dalil yang menjelaskan tentang kebenarannya. Semua dalil-dalil yang menjelaskan tentang kesempurnaan Allah. Ya, dan secara khusus, Allah menyebutkan bahawa tiada satu pun seorang pun dari makhluk yang menyerupai dirinya. Itu semua dalil yang menjelaskan tentang prinsip dasar yang kedua ini. Apa itu? Bahawa ahli sunnati wal jamaah di dalam menetapkan sifat dan mengimani meyakini, mereka mensucikan Allah mensucikan sifat Allah dari menyerupai salah satu dari sifat makhluk naam tanzihullah an musyabahati al makhlukin mensucikan Allah dari menyerupai makhluknya <coughs> di antara firman Allah Tabaraka wa Ta'ala ya dalam surat syurah sh laysa kamithil hissyai' لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ tidak ada yang serupa sesuatu pun yang serupa dengan Allah Allah yang menetapkan nama dan sifat bagi dirinya kemudian Allah yang menafikan penyerupaan terhadap makhluk atau sesuatu terhadap Allah لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٍ Siapa yang akan kita terima perkataannya? Siapa yang akan kita benarkan beritanya? Allah Taalaul Kalam. Tentu jawabannya orang yang beriman adalah Allah. Uman asdaqu min Allahi haditha. Uman asdaqu min Allahi kaula. Nam, siapa ke yang lebih benar perkataannya kepada Allah? ikhwata al-iman ini dalil yang pertama <clears throat> dalil yang kedua ya dalam surat An-Nahl ayat 4 74 kata uh, Allah Ta'ala falatadribu lillahi al-amthal falatadribu lillahi al-amthal maka jangan kalian membuat permisalan bagi Allah ya walil masal ya jangan sama sekali terbesit dalam benak pikiran kita ya ada permisalan yang serupa dengan Allah ta'ala Allah ya andzalika an qaulal mubtilin ulwan ka perkataan orang-orang yang menisbatkan ya kebatilan kepada Allah fala tadribul amsal jangan dibuat permisalan apapun yang mungkin terbesit dalam benak pikiran kita khayalan persepsi ya berbagai pemahaman yang batil jangan demikian itu dinisbatkan kepada Allah jangan dibuat permisalan Allah di luar ya persepsi itu semua wala tadribu lil amsal وقال dalam surat Ar-Rum dalam surat An-Nahl ayat 60 dan dalam surat Nahal juga 40, oh 74 dalam surah surat Nahal juga ayat eh, ayat 60 Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan walillahil al mathalul a'la nah. dan dalam surat Rum ayat 27 Allah mengatakan walahul mathalul a'la walillahil al mathalul a'la dalam ayat yang lain walahul mathalul a'la apa maksudnya walillah dan Allah memiliki al-mathalul a'la permisalan yang agung yang sempurna dan mathal di sini adalah sifat sifatul akmal sifatul a'la artinya tidak ada permisalan sama sekali bagi Allah ya maka segala apa yang kita persepsikan dari berbagai ya Makna atau sifat-sifat yang mulia, yang sempurna, yang agung, maka Allah di atas itu semua. Ini namanya, ya, dalam bahasa yang Qiyasul awla, analogi, menganalogikan atau analogi atau kias yang bisa digunakan pada Allah alawla, iaitu yang lebih utama. Maksudnya apa? Segala kemuliaan dan keagungan yang kita saksikan, yang kita lihat dalam kehidupan manusia dan makhluk, maka Allah subhanahu wa ta'ala lebih agung, lebih mulia dari itu semua. Kerana kemuliaan tersebut, siapa yang memberikan yang mengkaruniakan? Allah. Tentu yang mengkaruniakan. Tentu yang mengkaruniakan kemuliaan itu, lebih berhak memiliki kemuliaan dan keagungan tersebut. InsyaAllah bisa dipahami. Yang memberikan kemuliaan, Allah yang memberikan keagungan Allah yang memberikan kesempurnaan kendati dalam manusia tentunya relatif ya itu semua siapa memberikan Allah tentunya Allah that yang mengkaruniakan semua kemuliaan keagungan dan kebesaran itu lebih berhak untuk memiliki ini namanya kiasul aula diambil dari ya firman Allah walillahil mathalul a'la atau walahul mathalul a'la atau firman Allah ya mathalul a'la tentu ini semua menafikan ya persepsi ahlul kalam bahawa bila ditetapkan sifat berarti itu tashbih ya itu tashbih kata mereka ya subhanallah akal siapa yang telah rusak ya kenapa kita katakan demikian kerana mustahil Al-Quran mengandung kebatilan mustahil hadis Nabi yang sahih ya mengandung juga kesesatan ya. maka dalam hal ini tentu yang bermasalah adalah akal manusia yang singkat rusak telah ternodai dengan filsafat dengan ahlul kalam ya dan berbagai syubuh-syubuhat kena yang dibaca kitab kitab syubuhan bukan al-Quran bukan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di dalam ayat lain ya dalam surat Maryam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan "Hal ta'lamu lahu samiyah?" Naam, "Hal ta'lamu lahu samiyah?" Apakah engkau mengetahui bagi Allah <coughs> samia Yaitu permisalan niddan tandingan ya ini pertanyaan ingkari pertanyaan dengan redaksi pengingkaran tentu jawabannya ya tidak ada nah rabbus samawati wal adr wa ma bainahuma fa'budhu wasbir li ibadati hal ta'lamu lahu samia Terbus semawati, walaam. Pemabai Nuh maaf abduhu. langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya, maaf ibadatilah dia karena itu yang berhadi ibadati. Lalu dia memiliki kesempurnaan, tidak ada tandingan baginya. Hal taalamu lah usamia, apakah engkau mengetahui? Ya, ada tandingan bagi Allah yang menyerupai Allah tidak ada. Karena dia yang menciptakan langit dan bumi dan dia yang sempurna, tidak ada tandingan baginya, kena memiliki sifat-sifat yang sempurna, maka dialah ilah yang berhak diibadati, makanya, fa'abudhu, wastabir la'ibadati. Fa'abudhu, ibadatilah Allah, dan bersabar dalam beribadah kepadanya. Kemudian, ya ayat, dan kita semua hafal insyaAllah, surah Al-Ikhlas, قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَادِ اللَّهُ السَّمَادِ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَى وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفْوَاً لَحَادِ <coughs> قُلْهُوَ اللَّهُ أَحَاد katakanlah Allah yang ahad Maha Esa dalam segala hal kisahan Allah subhanahu wa ta'ala dalam nama-nama dan sifatnya di dalam ubudiyah dan merububiyah Allah perbuatan Allah artinya tidak ada yang menyerupai Allah Allah yang Maha Esa Bukankah ahli Kalam Menamakan sebagai sifat al wahdaniyah Tapi tadkala Mereka membaca sifat-sifat Allah Dalam Al-Quran dan Hadis, Kenapa yang terbesar dalam benak mereka adalah Tasbih Pertanyaan yang perlu dijawab Dengan insab dan dalil Bukan dengan akal-akalan Kenapa Bukankah ini sikap yang kontradiksi Sebuah teori Dengan perilaku yang kontradiksi Ya, didoktrinkan wahdaniyah. Ya. Tapi ketika membaca ayat tentang sifat-sifat Allah, kenapa yang terbersit dalam benak pikiran itu tashbih menyerupai sifat makhluk? Sampai sekarang saya tidak bisa ya memberikan uh, alasan kenapa apa yang terjadi? itu kan sikap kontradiksi dan diantara bentuk kebatilan atau bukti kebatilan suatu pernyataan dan sebuah teori atau akidat terjadinya kontradiksi ya tadat ini sebagai bukti suatu kebatilan bila kita ingin mengatasi suatu kebatilan aliran pemahaman keyakinan dan akidat bahwa perhatikan bila terjadi kontradiksi antara sebuah teori dengan kenyataan dan keyakinannya itu sebuah kebatilan tadi kenapa? karena Allah mengatakan tentang Al-Qur'an, "Walau kana min 'indi ghairi Allah, lawajadu fi ikhtilafin katsira." Seandainya Al-Qur'an ini datang dari selain Allah, turun dari selain Allah, tentulah akan mendapatkan pertentangan, kontradiksi yang banyak di dalamnya. Tidak tidak akan tapi hakikatnya tidak terdapat satu pun ya kontradiksi atau pertentangan dalam Al-Qur'an. Ini membuktikan kepada kita bahawa sesuatu yang datang dari selain Allah dan Rasul yang maksum, ya, yang berbicara dengan Wahyu, sesuatu yang datang dari selain Allah dan dari selain Rasul yang berbicara dengan Wahyu, yang tiku, bimayuha ilaih, la yang tiku anil hawa, yang tidak berbicara dengan hawa nafsunya tapi hanya dengan wahyu yang turunkan kepadanya maka pasti akan terjadi dalam yang demikian itu pertentangan yang banyak sekali. Lihat berbagai pemikiran manusia, pendapat manusia, ya. Teritori ahlul kalam filsafat pemikiran dalam dunia banyak sekali pertentangan. Kenapa? Karena bukan datang dari Allah, hasil rekayasa akal mereka. Hasil pemikiran mereka yang telah rusak. Hati yang telah kotor dengan syubhat, apa yang terjadi? Ikhtilafan kathira, pertentangan yang sangat banyak sekali. Bagaimana zaba'al haqq ila ad-dhalal? Maka terjadi. Ya setelah kebenaran itu kebatilan ke batilan. Ikhtilaf iman, semoga <coughs> Kita <Kedan> lanjutkan. <coughs> "Wa lam yakullahu kufwan ahad" Ya, ini dalam surah Al-Ikhlas Oleh karena itu, kembali kepada prinsip yang kedua tadi Di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Maka, kita menetapkan sesuai dengan kebesaran Allah Silakan, para pemirsa pendengar, baca Al-Quran Setiap mendapatkan nama al Allah menyebutkan tentang sifatnya Imani, yakini dan bersihkan pemikiran kita pemahaman kita dari persepsi-persepsi yang negatif ya. terutama masalah tashbih tadi ya. kena adalah pemikiran yang atau pemahaman teori yang telah mengotori merusak akal pikiran manusia ahlul kalam disini ya. inilah penyebab utama ya. terjadi berbagai pengingkaran terhadap ya sifat-sifat Allah. Yang anehnya, demikian itu dinisbatkan kepada ahli sunnah. Ini sangat ya mengherankan kita. Kebatilan dinisbatkan kepada ahlul haq. Ahlul haq dinisbatkan kepada kebatilan. Ya. Dengan segala kedustaan dinisbatkan kepada ahli sunnah mereka musyabbihah. Ya, mereka mujassima ya subhanallah pahamkah kita apa maksud musyabbiha apa maksud mujassima musyabbiha itu adalah yang menyerupakan sifat dengan sifat makhluk mujassima itu ya ini istilah mereka kena jisim yang berbentuk Allah tidak memiliki jisim berarti kalau kita tetapkan sifat berarti Allah punya jisim berarti yang menetapkan mujassima kata mereka ini yang selalu didung-dungkan ya ini harus sampaikan kepada orang awam ya, Yang merasa seungguhnya masih lurus fitrahnya Tapi subuhat ditanamkan Kita telah jelaskan tadi ya, Bahawa seluruh Makna yang terbasis dalam benak pikiran kita Persepsi dan khayalan tentang sifat Allah Menyerupai makhluk Tashbi' itu semua lah batil Sebab tibatilnya Allah Maha Suci Allah Maha Besar Allah Maha Agung Maha Sempurna maka di sini jelaslah kebatilan pernyataan yang mengatakan kalau ditetapkan sifat kalau ditetapkan Allah istiwa sebagaimana uh, tertera dalam ayat secara tekstual secara zuhirnya berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk karena bayangan dia kalau Raja Istawa ala Arshihi di atas hingga sananya berarti raja itu lebih kecil dari arasnya kalau seorang duduk di, atau menunggangi untanya atau mungkin himarnya, keledainya kalau jatuh keledainya atau untanya, dia akan jatuh begitu juga mungkin menaiki atau menderaki menderaki apa namanya itu <tuh> menunggangi atau menaiki kendaraan, sepeda motor atau mobil berarti dia butuh pada mobil kemudian bila itu jatuh bahwa tidak akan ikut jatuh. Itu yang dibayangkan dalam benak pikiran dia. Ya, subhanallah. Allah Maha Suci. <coughs> Allah Maha Mulia, Allah Maha Agung, Allah Maha Sempurna. Ya, dari hal itu semua. Naam, ikhwatul iman barasrahimakumullah. Maka prinsip yang kedua ini ikhwatul iman ya. Itu prinsip yang akan menjelaskan kebenaran akidah Ahlussunnah dan di waktu yang sama juga menjelaskan ya kebatilan akidah Mu'tilah dan Musyabbihah. Kenapa ini menjelaskan kebatilan Mu'tilah? Karena sebagaimana jelas kita jelaskan tadi, asal kusul ya, pengingkaran terhadap sifat Allah. Karena mereka memahami <coughs> Kerana mereka memahami bahawa sifat itu mengandung tajbih Lalu apa yang dilakukan mereka? Diingkari Harus diingkari Agar tidak terjunus pada tajbih Berarti syabbahu Thumma attalu Mereka menyerupakan Kemudian mengingkari Itu yang terjadi Sementara Allah mengatakan Lesa Kamil Sirih Shayi, Wahhu Samiul Basir, tidak ada yang serupa, satu pun yang serupa dengan <coughs> dengan dengan Allah. <coughs> Wahhu Samiul Basir, Allah yang Maha Mendengar, Allah yang Maha Melihat. Berarti di sini menafikan dan menetapkan Allah menafikan tashbih dari dirinya dan menetapkan sifat bagi dirinya. Jelas sekali, mana yang kita terima? silakan dipilih kita menerima ayat Allah atau akidah Ahlul Kalam yang hanya berlandaskan akal semata silakan para pemirsa dan para pendengar pilih sendiri ya baik di antara hal yang menjelaskan ya kebatilan tasybih dan kebenaran akidah al-sunnah bahawa mereka dalam mengimani sifat yaitu sifat yang selamat dari makna menyerupai sifat makhluk ya ditinjau dari cara <coughs> tinjauan, tinjauan akal yang sehat ya. <coughs> logika yang sehat itu juga ya, ya, kalau mereka katanya menggunakan akal logika, tapi logika yang rusak dan nah, kita gunakan logika yang sehat kita banta logika dengan logika yang sehat ya maka dalam akhirnya kita katakan bahawa akal telah memahami sungguh ya telah terjadi atau terdapat perbedaan ya perbedaan <tuh> perbedaan antara apa? Allah dengan makhluk antara khaliq dan makhluk Khalik, sang pencipta Allah Rabbul Alamin, makhluk ya kita semua ini, makhluk dan yang lainnya ya. akal yang sehat memahami bahawa perbedaan ya antara Allah sang pencipta dan manusia sebagai makhluk, sungguh ya hal yang dipahami tidak akan bisa dipungkiri Barang siapa yang memungkiri hal itu berarti orang yang tidak mungkin bisa kita ajak berbicara karena akalnya telah rusak. Ya. Perlu mendapatkan ya <coughs> perawatan yang intensif ya kepada rumah sakit jiwa karena akalnya telah rusak. Kalau dia mengatakan enggak sama, ya ini jelas secara akal tidak bisa diterima. Nah, dan perbedaan tersebut tentu ya yeah, dalam zat ya yeah. kita pahami tidak sama yeah. pada pembahasan sebelum ini, kita telah jelaskan bagaimana keagungan Allah yeah. bagaimana keagungan Allah dan kebesaran Allah Taala yeah. yang kita pahami dari kebesaran dan keagungan ciptaan Allah mana kita menjelaskan perbandingan antara langit bumi dibandingkan dengan kursi dan kursi dibandingkan dengan aras dan aras makhluk yang paling besar ya dan Allah tentu lebih besar dari makhluknya selalu kita ucapkan Allahu akbar ya itu kita ucapkan dalam solat kita ya setiap nah, ucapan tersebut ya tatkala kita bicara tentang <coughs> sifat ke mana pergi ucapan itu sehingga kita pahami yang terbaik dalam benak pikiran kita Allah menyerupai sifat Allah menyerupai sifat makhluk zat Allah tidak sama dengan zat makhluk bahkan antara makhluk saya tidak sama yang akan kita jelaskan pada poin yang kedua nah <coughs> bila kita mengetahui perbedaan ya, perbedaan yang begitu besar perbedaan begitu nyata antara zat Allah yang menciptakan makhluk alam semesta ini antara zat makhluk yang diciptakan yang dari tiada menjadi ada dan akan fana ya akan memahami seperti itu bila itu terjadi perbedaan tentang zatnya maka tentu juga akan terjadi perbedaan dalam apa? dalam sifatnya itu akal yang saya memahami seperti itu ya. bila zatnya berbeda pasti sifatnya berbeda <coughs> nah. maka sifat masing-masing dari zat itu sesuai dengan zat tersebut maka sifat Allah sesuai dengan kebesaran zatnya, keagungannya kemuliaannya dan sifat makhluk, manusia sesuai dengan kelemahannya keterbatasannya Ya, kekurangannya dan seluruh makna kekurangan yang ada pada makhluk tersebut. <coughs> contoh, kemayakul. Ya, orang Arab mengatakan bil misaliat tadihul makal dengan contoh itu akan semakin jelas suatu pernyataan. Saya akan berikan satu contoh. Kita memahami bahawa semut, ya, darah atau namlah dalam bahasa Arabnya semut. Kecil ya, dia bisa ya mengumpulkan makanan, menarik makanan, sisa-sisa makanan tadi kerjasama dengan ya teman-temannya. Berarti semut itu mempunyai kuah kekuatan. Kita sepakat? Nah, sepakat kita. Semut memiliki kekuatan. Dia bisa menarik sisa, -sisa makanan tadi, ya, sisa makanan dikumpulkan dibawa ke sarangnya. Dan dia kerjasama dengan juga teman-temannya, <tuh <-tuhaiyat> Taib. Berarti dia punya kekuatan, Taib. Gajah, ya, punya kekuatan dan bisa, ya, mencabut, ya, atau, ya, menarik sesuatu yang berat dan mengangkat sesuatu atau bahkan mencopot, ya, tanaman yang begitu ya, kokoh. Nah, maupun tidak sesuatu yang berat samakah that ya, fisik gajah dengan semut tidak sama maka secara otomatis kekuatan gajah tidak akan sama dengan kekuatan semut kekuatan semut tidak akan sama dengan kekuatan gajah sama-sama kekuatan kuah itu dalam dalam apa perbedaan dalam ciptaan dalam makhluk baik maka kekuatan gajah sesuai dengan fisiknya kekuatan semut sesuai dengan fisiknya perbedaan yang dipahami setiap orang yang berakal kalau ada yang mengatakan enggak sama berarti enggak bisa ditetapkan gajah bagi apa ditetapkan kekuatan bagi semut <tuh> nanti kalau semut punya kekuatan berarti sama dengan gajah jika ada yang berlogika seperti itu, kita tanya. Anda masih waras atau sudah sakit? Ya. Seperti itu. Ya, subhanallah. Itu permisalan di makhluk. Wallillahil mathalul a'ala. Allah memiliki permisalan yang lebih besar. Lebih utama, lebih sempurna, lebih agung. Jika itu kita pahami dengan akal yang sehat. Lalu kenapa kita tidak bisa memahami dengan akal tentang kebesaran keagungan Allah yang melampaui dan di luar dari semua apa yang kita persepsikan? Qala subhanahu wa ma qadara Allah haqq qadri wal ardu jamian qabdatu yawm al qiyamah was samawati matwiatun bi yamineh subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun Sungguh kata Allah mereka manusia ini betul-betul ya tidak mengagungkan Allah dengan pengagungan yang sesungguhnya. dan adu jami'an bumi semuanya hanya akan ada yang berada dalam satu genggaman tangan Allah Qabdatuhu yawm alqiyam lalu langit bagaimana matu yatum bi yamin akan digulung dengan tangan kanan Allah subhana maha suci Allah ya dari kesyirikan yang mereka lakukan kepadanya ya subhanallah baik Kemudian sisi yang kedua syarat akal yang sehat. Kita mengetahui Allah al-Khalik yang memiliki seluruh sifat kesempurnaan dari seluruh sisi. Ya. Al-Kamil. makanya kita katakan alhamdulillah. Dalam surah al-Fatihah alhamdulillah. Kenapa kita puji Allah? Karena Allah yang berhak untuk dipuji kerana dia memiliki seluruh kesempurnaan kemuliaan. Kesempurnaan merupakan ya, sifat that Allah kesempurnaan keagungan kemuliaan adalah sifat that Allah sifat diri Allah yang selalu menyertai diri Allah sementara sifat kelemahan keterbatasan kecacatan kekurangan sifat yang menyertai that makhluk Allah Maha Kaya الله مها بسار الله العظيم الكبير العلي المقتدر القادر الخالق العزيز نعم الصمد المجيد الصمد كذلك بسم كان الله انا ده بن فقير Wallahu al-ghani, wallahu al-ghani, wa antum al-fuqara. Allah yang menghakai, kalau yang fukara, fukara ilallah, faqir, lemah. Ya, dari yang tidak ada, menjadi tida ada. Begitu dilahirkan, begitu lemah. Bila dibiarkan, tak kalah bayi, lahir, dibiarkan, tidak dirawat, ya. Dibiarkan begitu, dia akan mati kemudian beram suran dia menjadi tumbuh menjadi besar Allah berikan kepadanya penglihatan pendengaran ya kemudian berbagai ya karunia yang lainnya baik maka makhluk yang membutuhkan Allah Allah yang tidak butuh pada makhluk apakah sama apakah akan ada penyerupaan Dengan akal apa kita melihat dan memahami Bila kita memahami Tadkala menetapkan sifat Allah Berarti menyerupai Allah dengan makhluk Ya subhanallah Maa hadha, hadha buhtanun azim Ya subhanallah, mahasuci Allah Pola pikir yang telah rusak Apa yang menyebabkan kerusakan tersebut? Kena teori filsafat ahlul kalam Akal-akalan ya Berangkat akal-akalan Tidak mengulalkan akal yang sehat tidak mengimani wahyu tidak lagi mengagungkan wahyu perkataan Allah dan Rasulnya itu yang terjadi para pemisar rahimakumullah itu yang terjadi para pendengar rahimakumullah Alhamdulillah Allah beri akal kepada kita Allah selamatkan akal kita naam Allah berikan hati kepada kita Allah sucikan hati kita Alhamdulillah syukur kepada Allah ya banyak manusia yang tenggelam dalam berbagai kesesatan kebatilan sebabkan akal mereka telah rusak. Ya. Akan tidak digunakan lagi untuk menerima al-haq. yang tidak lagi gunakan untuk membedakan yang haq mana yang batil. Naam. Ikhuwatul iman wa rahimakumullah. Naam. Kemudian <coughs> Secara akal kita memahami juga, ya, karena terkadang kita harus bercakap dengan mereka secara akal yang sehat. Ayat disuguhkan tidak diterima, ditawil, hadis sampaikan tidak diterima, hadis ahad, tidak mutawatir, hadisnya ya tidak mengandung makna yang bisa diyakini, ya Subhanallah. Lalu apa lagi bisa diterima? Tapi kita juga akan akal yang sehat kepada mereka. Kita katakan, kita memahami secara akal. Banyak hal-hal yang sama Dalam istilah dan penamaan Ya Yang sama dalam istilah dan penamaan <tuh> Makhluk Ya Tapi hakikatnya berbeda Apakah dengan sekedar terjadinya Kesamaan dalam nama dan istilah Berarti hakikatnya sama Pertanyaannya apakah sekedar terjadi Ya Sekedar terjadi Terjadi kesamaan dalam nama dan istilah berarti sama hakikatnya orang yang berakal mengatakan tidak seperti itu tidak mesti namanya sama tapi hakikatnya berbeda ya sebagai contoh Allah yang ciptakan nanti di akhirat dalam surga ada madu sungai dari madu Kan begitu, berbagai buah-buahan Ya, ada Berbagai minuman Ada susu, ada madu, ada khamar Ada air <coughs> Ya Masalu jannatillati Wa'idal muttaqun Fiha anharum Min ma'in ghairi asini Wa anharum min lebanin lam yataghair ta'amu Wa anharum min khamrin Ladhatin lishyaribin Wa anharum min asalin musafah dalam surga ada ya, janji Allah ada air yang bersih jernih ya. kemudian susu yang tidak berubah rasanya dan warnanya kemudian juga khamar yang tidak memabukkan kemudian madu yang madu murni sama-sama ya susu dunia ada susu ada air madu ada di dunia madu juga sama namanya taib kemudian juga khamar khamar yang memabukkan sama namanya berbagai buah-buahan ada di dunia sama namanya apakah kita akan mengatakan berarti sama hakikat buah yang di dunia dengan buah di akhirat dalam surga akal yang sama tidak sama Wautubihimu tashabihah. Dia hanya tashabuh. Kata Ibnu Abbas, hanya itu penamaan saja. Tapi hakikatnya berbeda. Jika ini dua, ya, perbandingan antara makhluk yang satu di surga, akhirat, yang satu di dunia, tidak sama. <coughs> ya, itu antara makhluk. Lalu bagaimana dengan Allah, Sang Pencipta, Al-Khaliq yang menciptakan dunia dan akhirat. Ya, tentu tidak akan sama. Maka barang siapa memahami tatkala menetapkan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk-Nya, subhanallah ke mana akal Anda? Ya. Perlu dicek kembali akalnya. Ya. Datang pergi ke rumah sakit jiwa, cek lagi akalnya apakah masih waras, apakah masih sehat. Tatkala yang berpersepsi yang negatif kepada Allah Ya, ini kejahatan sungguhnya kepada Allah yang sungguh besar. Ya, tatkala membaca Al-Qur'an tentang sifat persepsinya adalah tashbih. Naam. Maka dalam hal ini, kaidahnya ittifaq fil asma layal yalzam min fil haqiqah. Ini kaidah al-sunnah. Kesamaan dari sisi nama bukan berarti sama dalam hakikatnya. Kesamaan dari sisi makna di sisi nama, afwan, kesamaan dari sisi nama bukan berarti sama hakikatnya. <tuh> Contoh saja. Ya, kita mempunyai HP yang mereknya mungkin Samsung. Sama-sama Samsung. Yang satu Samsung juga, satu Samsung juga. Tapi apakah sama yang mungkinnya A8 atau mungkin ya eh uh, 10 dan apa gitu ya. Yang mungkin produk yang terakhir sama. Namanya sama, Samsung Samsung juga produk yang sama, Samsung. Tapi ini beda. Maka dia anggap enggak ya sama berarti kan sama-sama Samsung. Ya subhanallah. Ini A8, ini mungkin ya <tuh> ya 10 plus berapa begitu. Naam. Enggak sama. Ya kan enggak sama. Nah. Kendati juga Android sama juga, sistem digunakan. Tapi ada fitur-fitur yang berbeda, kelengkapannya, lah, sama namanya tapi berbeda. Ya, dan silakan dilihat dalam di semesta yang sama namanya tapi berbeda. Manusia sama namanya, ada Muhammad. Berapa banyak nama Muhammad di dunia ini? Ya, Muhammad Rasul kita, salallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak nama Muhammad. Ya. Yang berbicara juga namanya Muhammad juga. Tapi tak kan sama? Enggak. Banyak Muhammad. Oh, suruh Muhammad, Muhammad, Muhammad. Banyak sekali. Apakah sama? Enggak sama. Jadi, kalau seorang mengatakan, kena sama. Istawa alal ars. Istawa al Malik alal ars. Sat sama istiwa. Berarti sama. Hakikatnya. Sehingga harus di nafikan, diingkari, diselewengkan ya subhanallah ya dengan akal yang bagaimana seorang berbicara dengan perkataan dan pernyataan seperti itu ikhwata'al iman, pa'isaw oleh karena itu, bersyukur kita, akal kita masih dijaga oleh Allah <tuh> dan ini berkah keberkahan dalam mengikuti Al-Quran keberkahan dalam mengikuti sunnah Allah jaga akal kita tapi tak kalah kita melenceng Menyimpang dari Al-Quran dan hadis Nabi Akal akan rusak Maka setiap penyimpangan dari Wahyu Allah, akal akan rusak Setiap yang mempertentangkan Perintah Allah dengan akalnya Dengan kiasnya Dengan analoginya, dia akan rusak Bahkan dia Akan terjurum sekadam kesombongan Itu yang terjadi kepada Iblis Allah perintahkan untuk sujud Dia main akal-akalan, ya Allah Tidak mau, kenapa? Lo Adam dari tanah, saya dari api. Logika iblis kan api lebih, unsur api lebih mulia dari tanah. Kenapa saya harus sujud yang mulia kepada yang hina? Itu logika iblis. Apa terjadi? Ya, kata Allah diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. واخرج. Ya. Keluar dari surga agama. Kan? oleh Allah sampai hari kiamat. Sesat. Maka setiap orang yang Datang hadis kepada syariat Allah, lalu dia timbang dengan akal-akalnya, dengan akalnya tidak menerima. Datang firman Allah Istawaalal Arsh, Ya Allah Fauqaidhim tangan Allah lima halak tu Maka kata iblis. Tapi di sini iblis tidak mengingkari dua tangan Allah. Ya, ya iblis mana akan tas judul lima halak tu biadaya? Kalau halak taumin tin, halak taumin nar, halak taumin tin. Subhanallah. Ini mungkin penutup dalam ke kejadian kita pada kesempatan kali ini. Di sini iblis hanya menggunakan logika untuk menolak perintah Allah, tidak mengingkari dua tangan Allah. Ya, lima halak tu dia. tidak mengatakan ya Allah angkau tak punya dua tangan ya. Allah. Tapi yang iblis lakukan adalah menggunakan logika dia untuk mengingkari perintah sujud kepada Adam. Ya, yang Allah ciptakan dengan dua tangannya. Nah, lalu apa yang terjadi? Ya, dia tidak mau sujud, sombong, aba was sombong dan angku. Anehnya ahlul kalam orang filsafat main akal-akalan dalam sifat ini, logikanya digunakan untuk menolak, ya, wahyu, ya, bersamaan untuk menolak sifat tadi. makanya mereka mengatakan Allah tidak punya dua tangan lima khalaqtu biyadaya, enggak, bukan tangan Allah karena menurut mereka, akal mereka kalau dua tangan ditetapkan berarti sama dengan makhluk, kenapa? manusia dua tangan juga, berarti Allah sama dengan makhluk Allah tidak sama, lesa kami selisye berarti Allah tidak punya tangan ya subhanallah berarti lebih dahsyat lagi dari pola pikir iblis, iblis menolak kenapa? menolak untuk tidak mau sujud, tidak mengingkari dua tangan ahlul kalam menolak perintah Allah dengan akalnya untuk mengingkari sifatnya mana lebih dahsyat? Silakan para pemirsa lihat sendiri dan nilai sendiri. Alhamdulillah atas semangat iman, semangat ya, taslim berserah diri dan pasrah pada Allah Pengagungan pada Allah Taala. Tapi ini bertanding prinsip yang kedua, yaitu menafikan at sybi. Dalam menetapkan sifat Allah Taala, kita harus membersihkan pikiran kita. Mensucikan hati kita dari persepsi-persepsi negatif tentang Allah, iaitu persepsi yang mengandung penyerupaan sifat Allah dengan sifat makhluk. لا يساك مثلي شيء وهو السميع البصير. Tiada yang serupa, tiada yang serupa, satu pun dengan Allah dan Allah Maha Sempit, iaitu Maha Mendengar, Wal Basi dan Maha Melihat. Demikian. وَبَقَى نَالَ اللَّهِ كُلِّ خَيْرٍ وَرَزَقَنَا حُسْنَ الْإِتِبَاعِ di sunnatin nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin. Wallahu a'lam. Nah. Materi yang tadi disampaikan oleh Ustaz di kesempatan pagi hari ini yang mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua dan selanjutnya kami buka sesi interaktif, sesi soal jawab bagi Anda para pemirsa ataupun benar yang ingin bertanya perihal pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini mengenai asma wa Anda bisa mengirimkannya di nomor layanan sansingkat di nomor 0 819-896-543 dan Alhamdulillah sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk di kesempatan pagi hari ini yang pertama Ustadz ada pertanyaan dari Bapak Ahmad Siregar di la di Labusel Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya Ustadz benarkah kalam Allah itu tidak berhuruf dan tidak bersuara Mohon penjelasan. asyad, syukuran, dezzak, Allah Nah, Baik, terima kasih <coughs> Di antara sifat yang Allah tetapkan bagi dirinya bahwa Allah memiliki kalam Bahkan sifat ini termasuk sifat yang ditetapkan kaum asyairah Ya Kalam, karena ada tujuh sifat yang mereka tetapkan, sifat makna, <coughs> ya, sifat -ma hayat. Al Al ilmu hayat, irada, kudrah, seng, sengu, al-basar, al-ilmu, al-kalam, ya, kalam, Allah berbicara, dan kalam Allah sesuatu yang kebesan keagungannya, yang bila Allah berbicara, ya. Malaikat yang mendengar perkataan Allah menjadi pingsan, ya menjadi pingsan, jatuh pingsan, tidak sadar diri. Mereka bangkit. Nah, kemudian bila Allah berbicara di diakal-akal, di padang masal semua mendengar, ya, semua makhluk dikumpulkan di padang masal, ya, mendengar perkataan Allah dan di antara perkataan kalimulah Al-Quranul-Karim. Al ini Allah memiliki sifat kalam. Ya, wa kallama Allah Musa taklima. Wa kallama Allah Musa taklima. Ini jelas tidak bisa lagi ditakwil ini. Wa kallama Allah Musa taklima. Allah yang langsung berbicara kepada Musa. Allah mendengar, yani Musa mendengar perkataan Allah. Ya. Allah mengatakan, ini jadi Allah berbicara dalam Al-Quran, qala Allah. Ya. Dalam hadis kultsur mengatakan qala jadi Allah berbicara kalam. Nah, kita akan bahas ini secara khusus tentang kalam. Karena pembahasan ini juga terjadi penyimpangan. Bahkan sebagian ulama mengatakan kenapa ahlul kalam namakan kal ahlul kalam? Karena yang mereka membicarakan mazlas sifat kalam ini dengan hal-hal yang batil. Taib, akidah Ahlussunnah wal Jamaah. <tuh> Bahkan sebelum sebelum saya menjelaskan akidah Ahlussunnah, saya ingin bertanya kepada kita secara bahasa pakar bahasa di dunia ini ya, mengatakan atau uh, mereka, mereka pernyataan bahawa kalam perkataan itu apa yang dimaksud dengan perkataan apakah yang terbesit dalam hati itu perkataan itu bisikan perkataan itu berarti ada hurufnya ya didengar ada suara, maka itu perkataan dia <coughs> nah, perkataan dia, bahkan tak kala ditulis perkataannya ada hurufnya ya itu pakar bahasa, sedunia itu ijma mereka seperti itu ya bahkan dalam ilmu, nahu juga jelaskan, kalam itu lafudun mufidun ya kemudian kalam itu ada yang huruf, ya ada yang fi'il. Kan begitu? Jadi kalam secara bahasanya adalah yang ada hurufnya <coughs> dan juga yang didengar. Bismillah. Adapun yang terbesit dalam hati. Itu belum bukan kalam. Perkataan hati kendati, tapi bukan itu yang dimaksud perkataan dalam istilah ahli bahasa. Ya, bisikan hati. Maka suara. Ya, tidak diazab oleh Allah kerana bisikan semata Baru bila dia ucapkan Dia akan diazab Ya Taib Bila kita faham hakikat kalam Maka Kalam adalah sifat Allah Kalam sifat Allah Ya Dan kalam menurut ahli sunnati wal jamaah Bila ditinjau dari Ya Asal kalam bagi Allah maka ini azali berarti sifat tersebut sifat kalam itu telah ada pada diri Allah Ya, ini asal kalam yang ada menyertai diri Allah tapi Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kapan saja dengan siapa saja dengan bahasa apa saja sesuai dengan kebesaran keagungannya maka Allah berbicara kepada Adam Allah bicara kepada Adam ya kalau Allah ciptakan Adam ya Adam ya hati ini Iblis ya Iblis ini adu lak walizawji musuhmu dan musuh istrimu hati-hati jangan dekati wala taqrabah hadis syajarah jangan dekati ya kedua pohon tersebut Allah berbicara kepada Nuh Allah bicara kepada Nabi yang lain Nabi Ibrahim kepada Musa, nama kan kalimullah. Ya. Allah bercakap kepada Isa, ya Isa, engkau tali nasi tak hidup ni. Wahai ilah ini min dunia, wahai Mu Isa, engkau mengajarkan kepada manusia untuk menjadikan diri engkau dan juga ya uh, ibumu sebagai ilah Tuhan. Allah berbicara kepada nabiNya. Ya. Allah mendengar, Rasulullah SAW mendengar perkataan Allah nah, dan Allah langsung berbicara Al-Quran, Kalamullah dan Jibril mendengar perkataan tersebut kemudian Jibril menyampaikan Al-Quran sebagaimana yang didengar dari Allah kemudian Rasul menyampaikan Al-Quran Ya. <coughs> nah, Nabi SAW bicara kepada Allah mendengar perkataannya di waktu Isra' dan Mi'raj Diperintahkan oleh Allah untuk sholat lima waktu. Jadi, lalu apakah perkataan tersebut dengan huruf ataunya perkataan istilah nafsi ahli sunnati wal jamaah mengimani bahawa perkataan itu dengan huruf dan suara biharfin wasud. Nah, cukup sampai itu. Ia ya. harf wasud. Ah, lalu bagaimana Ustaz, nah ini yang enggak boleh lalu bagaimana, karena persepsi dia berarti kalau bicara seperti kita bicara Ustaz berarti seperti huruf kita nah ini jadi masalah, kembali kepada pembahasan yang telah kita jelaskan dari awal sampai detik ini Allah berbicara dengan huruf dan juga didengar sesuai dengan kebesaran ke Agung Naka ya, didengar sawd, biharfin wasawd sehingga tatkala malaikat mendengar ya, Allah berbicara tentang wahyu yaitu mereka pingsan ya. kemudian yang pertama bangkitlah jibril yang lain satu bangkit ya jibril ma daqala rabbuna qala alhaq jikatakalama Allah bil wahy ya tapi Allah berbicara dengan wahyu itu penghuni langit itu ya Benarkan suara yang menggelegar Ya, menjadi mereka pingsan. Pingsan semuanya. Kemudian yang pertama bangkit siapa? Jibril. Mereka bertanya, "Ya Jibril, madza qala Rabbuna?" Apa yang dikatakan ya Rabb kita? "Qalu al ha. Jadi perkataan Allah. Di Biharbi ini bi wasa ini akidah Ahlussunnah. Ya. Ada pun yang mengatakan perkataan Itu hanya perkataan nafsi ini akidah kaum Asy'ariyah, bukan akidah kaum Ahlussunnah wal Jamaah. Ya. Dan itu jelas aqidah yang batil ya. karena dalam Islam seorang sekedar berbicara, ya di dalam solat, kalau hanya terbesit dalam hati belum diucapkan itu tidak, ya, membatalkan solat. Tapi tak kala aswatin dalam hatinya diucapkan selain dari dari perkataan, ya yang disyariatkan dalam semakam solatnya batal. Nah, jadi apa yang masih terbesit dalam hati pikiran kita? dan belum diucapkan Allah tidak akan mengazam sampai seorang itu berbicara maka kalam sifat Allah Azza wa Jalla kalam sesuai dengan pesan dan keagumannya dan Allah ya memiliki sifat kalam itu sifat azalia bagi Allah yang menyertai dari Allah dan sifat tersebut akan terus ya Allah miliki dan Allah berbicara sesuai dengan apa Sesuai dengan kebesaran dan keagungannya Secara satuannya Artinya Pembicaraan demi pembicaraan Perkataan demi perkataan Itu sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Ya Itu dinamakan Secara afradia Pembicaraan Perkataan demi perkataan Ya Maka apa yang Allah katakan Ya Wahyu Allah turunkan Yang Allah katakan Kepada Musa Ya kemudian ditertulis ya wahyu di papan wahyu tersebut lauh, ya dengan bahasa Ibriyah dan apa yang Allah katakan dengan bahasa Arab kepada nabinya maka itu jelas berbeda, tidak sama nah, oleh kanya itu dalam hal ini, <coughs> akid alis sunnah wal jamaah, kalamullah kalamullah adalah kalam, perkataan yang hakiki yang ada huruf dan suaranya Nah, itu akidah al-sunnati wal jamaah. Insyaallah ini akan kita jelaskan juga secara detail, dalilnya bila kita sampai kepada pembahasan tentang ya penjelasan sifat-sifat Allah secara terperinci. Biarlah. Nah, demikianlah wallahu a'lam. Iya, baik screen Jazeera atas jawaban Ustaz. Demikian untuk Bapak Nana yang bertanya ya, tentang fiqh hukum filsafat. Apakah filsafat Islam Atau filsafat secara umum Pertama Yang harus kita pahami Istilah Pilsafat Islam Ini istilah yang keliru ya, Istilah yang keliru Menggabungkan dua hal yang kontradiksi Antara Islam dengan filsafat karena islam adalah wahyu filsafat adalah akal ya seperti itu jadi membicarakan permasalahan ya, tentang teologi jadi yang kita bicarakan ini masalah teologi masalah ketuhanan masalah ya, keimanan ya kena di sini penyimpangan jadi perlu dipahami para ulama Islam mencela filsafat tersebut dalam urusan apa tatkala mereka menggunakan filsafat teori filsafat itu dalam membahas masalah teologi usulud din naam dan masalah ilka ilmuwan Islam yang berusaha mereka ya, disemankan kepadanya istilah istilah atau metodologi kaum filsafat dalam membahas masalah hukum-hukum Islam berbeda ya para ulama Islam memiliki istilah-istilah yang sesuai dengan keilmuan Islam kaum filsafat memiliki istilah yang berbeda nah, maka tak kena ingin digabungkan atau usaha untuk mengislamisasikan filsafat maka apa yang terjadi muncul istilah filsafat Islam padahal ya, antara Islam dengan filsafat bagaikan antara langit dan bumi ya yang satu datang dari Allah, wahyu Yang satu dari akal Orang filsafat dan teori filsafat Yang mereka pelajari sekarang ini Yang itu mempengaruhi Ya Dalam urusan teologi Ketuhanan ilahiah Adalah hasil Teori-teori ya, filsafat dari Aristoteles Aristo Ya Yang sebelum juga Sokrat Ya, Plato dan yang lain-lainnya itu yang dikembangkan itu yang diikuti oleh Al-Farabi Ibn Musina dan yang lain-lainnya dan juga para filosof-filosof yang lain yang berusaha yang itu yang mempengaruhi iaitu teori teori itu yang juga mengotori ya, yang telah merusak pemikiran Al Ahlul Kalam tak kena teori-tori filsafat itu mereka gunakan untuk membahas masalah teologi, masalah ketuhanan tentang sifat-sifat Allah itu dijalankan para ulama adakah mereka masalah melalui filsafat Soalan urusan-urusan uh, ilmu dunia, ya, tatanan kenegaraan misalnya, kemudian bagaimana sosial mereka menggunakan, ya, bisa benar, bisa salah atau masalah uh, dalam ilmu disiplin ilmu yang lain, kedokteran, bisa mereka salah. Ya, ada filsafat Yunani, ada filsafat India dan yang lainnya, ya, banyak. Tapi itu hal yang bisa mereka benar, bisa kesalahan, relatif. Tapi tak kala teori-teori filsafat Ya, yang diadopsi oleh ahlul kalam tatkala diterjemahkan terjadi ya proses penerjemahan transfer ilmu filsafat kepada ilmu Islam tadi diterjemahkan di zaman Ma'mun, dinasti masa Ma'mun, ya, Khalifah Abbasiyah. Dan itu yang dipelajari dan itu yang diajarkan muncullah istilah-istilah ahlul kalam tadi yang membahas masalah teologi, masalah ketuhanan ilahiyah dengan teori-teori filsafat kemudian menjadi ahlul kalam tadi yang tidak jambung apa yang terjadi? kesesatan pengingkaran terhadap sifat pentakwilan dan seterusnya karena main akal-akalan itu yang terjadi maka dalam hal itu <coughs> kalau membicarakan masalah mempelajari tak berarti untuk mempercayai masalah teologi jelas ini tidak dibenarkan ulama Islam sepakat bahawa tak kala teori filsafat digunakan untuk mempercayai masalah teologi keislaman Ya akan hancur, rusak apa yang terjadi inilah, terjadi berkembang dunia ya ukuran tinggi, teori-teori yang filsafat, apalagi dalam masalah usuludin teologi dan yang lain mereka masih dapat, filsafat. Ya maka penggabungan istilah ya, filsafat Islam, inilah teori atau ini sebuah istilah yang sesungguhnya adalah istilah yang kontradiksi ya, ya Islam dasarnya wahyu kumpul main akal-akalan nah, ya sebenarnya akal tidak bertentangan dengan wahyu, tapi akal kumpul telah bertentangan dengan wahyu, mana mungkin bisa digabungkan, maka ulama Islam sepakat ya, mempelajarinya dalam masalah ilmu ketuhanan dan masalah keimanan, tidak ada manfaatnya orang yang cerdas ya, tidak membutuhkan apalagi orang yang jahil ya, yang akan menimbulkannya keraguan, maka apabila terjadi, orang-orang akal kalim itu orang yang kebimbangan ragu di akhir hayat mereka terbukti banyak dari tokoh-tokoh mereka yang ya di akhir kehidupan perjalanan hidupnya apa dirundung keraguan syekh warraib enggak tahu apa yang diakini tentang Allah tabarakat wa ta'ala nah, oleh karena itu jelas tinggalkan hal seperti itu belajarlah Quran dah cukup kala Allah wa kala Rasul ya masalah teologi masalah keutuhanan ini Nah, dah cukup dan dah jual telah cukup bila ilmu para ulama kita, ya, ulama ulama Islam Madzhabul arbaah mereka tidak main filsafat-filsafat seperti itu. Kenapa? Mereka menggunakan akal yang sehat dalam beristimbat beristidlal, tapi tidak menggunakan teori dari filsafat dalam mengkaji ilmu Islam. Nah, oleh karena itu ikhbatul iman kaum muslimin, kalau kita ingin belajar Islam, belajar dari Al Quran dan Sunnah. Jangan pelajari dari teori dari filsafat Ahlul kalam. Kemudian yang diadopsi oleh orang orientalis, kemudian itu mereka tentang studi Islam, ya, diadopsi berbagai pemikiran ulul kalam tadi kemudian jadikan sebuah disiplin ilmu tentang studi Islam yang dipelajari hanya teori-teori semata bagaimana ya mentakwil, bagaimana menolak dan seterusnya mengkritisi hadis dan Al-Qur'an, tapi yang dipelajari tentang Islam ya. Terjadi studi, pelajaran, tapi yang Islam tidak dipelajari. Kena sumber pembelajaran mereka bukan Al-Quran sahaja, dan itu mempengaruhi, ya, sebahagian kampus-kampus dunia Islam, ya, akidahnya tidak bersumber pada Al-Quran dan Hadis, bersumber pada teritorium Ahlul Qulaim telah diadopsi dari filsafat tadi. Nah, ini yang menjadi pemakcaka. Dalam hal ini, ya, orang yang cerdas tidak butuh pada itu, apalagi orang yang awam, pelajari akidah, ya, dari Al-Quran. Walaupun itu para ulama Islam sepakat keharaman dalam mempelajari filsafat dan menggunakannya dalam ilmu-ilmu teologi seperti itu. Adapun dalam masalah ilmu umum, teori teori ia ya, bisa benar bisa salah. Ya, bisa benar bisa salah. Ya, sebagaimana akal mereka ya manusia filsafatnya kaum India, India, India dan juga uh, filsafat Yunani dan yang lainnya bisa benar bisa salah manusia. Ya filsafat Aristoteles, Socrates, Plato dan yang lainnya ya bisa benar bisa salah tapi tak kalah mereka bicara tentang masalah teologi 100% salahnya tak kalah mereka bicara tentang masalah teologi 100% salahnya karena intinya menurut filsafat Allah itu wujud mutlak mutlak arti wujud tidak ada sifat sama sekali kalau kita ingin bertanya wujud yang tidak ada sifatnya apakah ada sesuatu yang wujud ada tidak ada sifatnya apa pun yang ada makhluk wujud ada pasti ada sifat. dan bagaimana dengan khaliqul wujud yang menciptakan yang ada, mujibul wujud kata mereka yang sudah ada yang azali abadi pasti tak memiliki sifat. Ya. Itulah ya hasil dari kaisa akidah para orang filsafat tentang Allah taala. Ta Jadi tinggalkan hal itu. Ingin selamat tinggalkan. Ya, ingin selamat tinggalkan. Pelajari ilmu ilmu pelisipat tentang masalah teologi tersebut, <tuh> pelajari ilmu Islam, Al Quran, Sunnah dan ikuti manhajnya para salafus saleh di dalam mempelajari tentang aqidah yang benar. Nah, demikian Allahumma. Ya, nah, baik syukran dan terima kasih atas jawapan ustadz. Demikian untuk dua pertanyaan di layanan singkat dan selanjutnya kami berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya di layanan telepon. silakan kami berikan di 021 0218236543 dan tentunya assalamualaikum ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh silahkan dengan siapa di mana iya dengan hamba allah dari palembang silahkan ya begini assalamualaikum ustad assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh iya begini kalau kita itu kan orang perempuan itu kalau hari jumat itu katanya itu kalau sholat duhur apa selesai orang semai ahnus sholat jumat Apa belum begitu Nah Baik. satu lagi ya Ya satu saja Ibu ya Karena pertanyaan uh, kami harap sesuai dengan pembahasan Nah masih oh, kita tunggu dengan Saya pembahasan. ini baru ya. menyetel TV ini eh, ya. ya. Tidak tahu nah, Ditunggu jawaban Ibu ya Iya, nah, iya. Nah. Ya ini tidak boleh satu lagi uh, Satu saja Ibu ya Nanti diberikan kesempatan oh, ya. untuk yang lainnya Mohon maaf Ya nah. Ya, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada ibu yang dari Palembang ya. Apakah wanita yang salat hari Jumat zuhur itu apa selesai ya khatib berkhutbah atau selesai kaum laki salat dari salat Jumat? Ya, tidak ada dalinya seperti itu. Karena bagi mereka, bagi kaum wanita, ya, salat ee uh, hari Jumat, ya mereka tidak wajib bagi mereka datang ke masjid untuk mengikuti solat Jumat, tapi kalau mereka pun datang, tidak ada masalah Ya, telah terwakili Ya, mereka solat, berarti harus mengikuti imam nah, ada pun di rumah begitu masuk waktu telah azan zuhur ya mereka boleh solat tanpa menunggu harus selesai khutib berkhutbah atau mungkin solat Jumat nah, demikian, Wallahu Alam. Nah, baik, terima kasih banyak atas jawabannya demikian dan satu lagi kami kesempatan, berikan kesempatan untuk anda yang ingin bertanya di layanan telepon kembali, silahkan di 0218236543 dan tentunya kami harapkan pertanyaan disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Silahkan untuk anda yang ingin bertanya langsung, halo. Ya, kami masih menunggu untuk anda yang ingin berinteraksi langsung dengan al Ustad di kesempatan pagi hari ini untuk pertanyaan Pembahasan kita mengenai Akhidah as Asmol Sifat Di 021-8236-543 Ya, silahkan Mungkin sudah ada yang terhubung Ya, belum terkoneksi Baik, kami akan ajukan kembali Ustad Halo Ya, belum terkoneksi juga Ya, ada Pertanyaan kembali. Ada Halo. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Hai, hey, waalaikumsalam, wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Dengan di mana? Dengan Ukmalik Palu. Silahkan, langsung ke pertanyaan, Pak Ukmalik. Nah, ya, assalamualaikum. Saya mau tanya, bagaimana hukumnya? membaca barzanji dan bilal makbul juna ma perjanjian ma ma ma dan hukumnya hukum uh, barzanji bagaimana hukum itu hukumnya saja yang membacanya ya baik baik terima nah. kasih iya baik Pak Bapak yang berada di Palu Tunggu jawabannya nah. silakan Ustaz Baik. Terima kasih atas ya Pak Lukman. Uh, seorang muslim hendaknya senantiasa memanfaatkan waktunya untuk hal-hal yang akan mendatangkan kebaikan dunia dan akhirat. Ya, hendaknya banyak baca Al-Qur'an. Saya tidak juga tahu apa yang dibaca dalam bersanji tersebut. <coughs> ya. Kalau hanya sekadar ya puji-pujian membaca baik-baik syair pujian pada Nabi ya kalau hanya sekedar bacaan bacaan pribadi membaca itu ya Maka makanya tidak ada masalah kalau sekedar membaca tapi kalau menjadikan sebuah ritual ya haruslah mungkin dengan oh, bacaan puji pujian dan terkadang puji pujian tersebut mengandung makna-makna yang melebihi atau mengangkat Nabi dari derajat beliau sebagai Nabi ya Kemudian menjadikan sebagai rutinitas, ya, itu harus dilakukan. Ini tidak ada tuntunan seperti itu. Maka baca Al Quran, ya, baca Al Quran, manfaatkan baca Al Quran. Al Quran mendapatkan pahala. Satu huruf, satu huruf, yaitu sepuluh. Maka Walukman, ya, banyak baca Al Quran. Tinggalkan hal yang tidak ada tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Al Quran dibaca. Ya, silakan terus dibaca. Kapan saja. Nah, adapun hal-hal yang lain yang tidak ada tuntunannya besuaisalam, maka <coughs> tidak perlu dilakukan. Ya, karena kita sangat butuh kebaikan dan kebaikan telah ada tuntunannya, maka ikuti saja bimbingan Al Quran, bimbingan Hadis. Ya, baca banyak Al Quran, baca zikir kepada Allah. Ya, dengarkan. Ya, kajian-kajian tentang hadis-hadis Nabi, tentang ya. Uh, tentang akidah yang benar Maka insyaAllah itu lebih bermanfaat Nah, Lebih bermanfaat Dari hal-hal yang seperti itu Nah, Demikian ya Mudah-mudahan bisa dipahami Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala Selalu membimbing kita Untuk selalu Berjalan di atas sunnah Nabi Mengikuti tuntunan hidupnya Dan memberikan Kewaspadaan kepada kita Dari seluruh kebatilan yang menyimpang dari tuntunan hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabahu wa la taj'alhom multabisan alaina qul awdilu ya rabbal alamin. Demikian wallahu a'lam wa sallallahu wa sallana nabiyana Muhammadin wa alihi washabihi wasallim wa akhiru dawananil hamdulillahi rabbil alamin subhanallahi wa bihamdih asyhadu la ilaha illa anta wa atubu ilaih.